9. Og så snart disse ting var fullført, kom fyrstene frem til meg og sa, «Israels folk og prestene og levittene har ikke skilt seg ut fra landenes folkeslag, nemlig kananeerne, hetittene, perisittene, jebusittene, ammonittene, moabittene, egypterne og amorittene, med hensyn til vedderstyggelighetene deres. For de har tatt noen av deres døttere til seg selv og sine sønner, og de, den hellige ett, er blitt blandet med landenes folkeslag, og fyrstenes og styresmennenes hånd har vist seg å være først i denne troløshet. Så snart jeg nå hørte dette, sønderev jeg min kledning og min ærmeløse overkledning, og jeg begynte å rive hår av hode og skjegget, og jeg ble sittende lamslott. Og hos mig samlet de seg, alle de som skalv på grunn av Israels Guds ord mot det landflyktige folks troløshet, mens jeg satt lamslått inntil tiden for kveldskornoffre. Over tiden for kveldskornoffre reiste jeg meg fram min ydmykelse, med min kledning og min ärmelöse overkledning flerret, og jeg falt så på kne og brett ut mine hender mot Jehova min Gud. Så sa jeg, Min Gud, jeg føler meg virkelig skamfull og får legen over å løfte mitt ansikt til deg, min Gud, for våre misgjerninger er bli tallrike over vårt hode, og vår skyld er blitt så stor at det når til himmelene. Fra våre forfedres dager, heter denne dag, har vi hatt stor skyld, og på grunn av våre misgjerninger er vi, vi selv, våre konger og våre prester, blitt gitt i landenes kongers hånd, ved sverd, ved fangenskap og ved plyndring og med skam i ansiktet, akkurat som på denne dag. Og nå er for et lite øyeblikk velvilje fra Jehova vår Gud blitt oss til del i det han har latt noen unnsloppene bli tilbake for oss, og i det han har gitt oss en knagg på sitt hellige sted, for å få våre øyne til å stråle, vår Gud, og for å la oss livne litt til i vår trelletjeneste. For vi er tjenere, og i vår trelletjeneste har vår Gud ikke forlatt oss, men han viser oss kjærlig godhet innenfor Persias konger, for å la oss livne til, så vi kan reise vår Guds hus og gjenreise dets ruiner, og for å gi oss en steinmur i Juda og i Jerusalem. O hva skal vi nå si etter dette, vår Gud? For vi har forlatt dine bud, dem som du ga befaling om gjennom dine tjenere profetene, i det du sa. Det landet som dere drar inn i for å ta det i eie, er et urent land, på grunn av urenhetene hos lammes folkeslag, på grunn av de ved det som de ved sin urenhet har fylt dem fra ende til an Og gi nå ikke deres døtre til deres sønner, og ta heller ikke deres døtre til deres sønner, og til uavgrenset tid skal dere ikke arbeide for deres fred og deres velstand, for at dere kan bli sterke og med sikkerhet få spise det gode i landet, og virkelig ta det i eie til deres sønner til uavgrenset tid. Og etter alt det som er kommet over oss på grunn av våre onde gjerninger og vår store skyld, for du selv, vår Gud, har regnet vår misgjerning for mindre enn den er, og du har gitt oss noen undsluppne som disse, skal vi da igjen gi oss til bryte dine bud og inngå ekteskapsallianser med de folkeslag som gjør disse ved det styggelighetene? Kommer du ikke til å bli ytterst forbittret på oss, slik at ingen blir igjen og ingen slipper unna? Jehova, Israels Gud, du er rettferdig, for vi er blitt igjen som et unnsloppet folk, slik det er på denne dag. Vi befinner oss her framfor deg i vår skyld, for det er umulig å bli stående framfor deg på grunn av dette.